«Бугаюка». Живу теля найсмирніше між усіх теляток, тому воно, як ведеться, смоктало двох маток. Та й вимахав бугаюка із того теляти, такий лютий та скажений, що й не описати. Буваж отось і людина, виявля покору, доки нишком, доки тишком вибереться вгору. Сяде в крісло височенне, ти за порогом, а воно вже тобі в душу накілилося рогом. Конфуз. Раз у гості до сестри завітав Омелько. І племінничку Ваньку дав дві карамельки. «Скільки вчитиму тебе, – здивувалась мати, – за гостинці треба що?» «Дякую сказати». За які? спитав малий, облизавши пучки, Він же, бач, який скупий, дав мені дві штучки. Комарина пісенька. Комарика вчила мати. Знай, синочку, і пам'ятай, наче йому носі сядеш, тому й пісеньку співай. А комарик тільки сів, тільки пісеньку завів та встромив свій хоботочок в перенісся межебрів як його по спині ляп, і загинув божий раб. «За що вбили малика в питається. «А хіба ж по спинці гладять того, хто кусається?» Власний досвід. Вихваляється у сквері чадом своїм тато. Ще й п'яти немає років, а почав читати. «Юренда», – промовив дядько, схожий на барило – Забивають баки з малку, то й росте дурило. Що викрутити носами? Раз кажу, то знаю. Я з п'яти писать навчився, з чотирьох читаю. Татко знає все. Знати хочеться усе жвавому хлоп'ятку. Що таке ні те, ні се? Чи ти знаєш, татко? Батько каже, як не знати? Добре знаю, сину, Це коли на двох узять. Одну четвертинку. Найвища нагорода. В школі хлопчик ясноокий руку підійма. Чом в Шевченка у Тараса орденів нема? Вчитель каже, як поета полюбив народ, то йому вже не треба інших нагород. Делікатес. Повернувся з річки Татко, погукав Павлушку, посідали – Чистять рибку, щоб зварити юшку. «Що це, татко, у рибині?» «Схоже на пшонинку». «То ікра. Її не треба викидати синку». «А на що ікра здалася?» – хлопчиня питає. «Ну, ікра, говорить, татко, різною буває. Як ікра, скажімо, з жабки, вийдуть жабенята. А якщо ікра з рибини, вийдуть рибенята. А коли ікра із риби вищої породи – то колись панам робили з неї бутерброди. Сливи Тут були у мисті сливи. Де ви їх поділи? А ми з татком, каже хлопчик, ввечері поїли. А три кісточки лишили ви кому? Для мами? Я лишив, бо татко сливи ковтав з кісточками. Мокра ковбаса Хлоп'ятко їсть ковбаску покрихіть ці куса. Чом докторською зветься ця мокра ковбаса? Свинячих, каже батько, не вистача кишок, так хтось кишки придумав робити з бумажок, а потім склав брошуру, щоб прочитали всі, і вийшов з нього доктор по мокрій ковбасі. Згадка про татка Зезопа Молоденький мулик, син ослай кобили, у зеленім полі гарцював щосили Гарцював, брикався, весело крутився Доки у глибокій ямі опинився Там лежав і думав Мати винувата, що такого маю Не до тепу тата Мав би я за батька жеребця прудкого Не могло б зі мною трапитись такого Ми сюди примітку зробимо невеличку Є й людці, що мають нехорошу звичку Згадувати тата або рідну маму тільки в ту годину, як потраплять в яму. Хто куди? Розказують по радіо про подвиг «Одарки».